Tamperealainen keuhkot yhtyi. Keuhkot tultiin 90-luvun alussa tuntemaan erikoislaatuisesta metelöinnistään, jota on kuvattu muun muassa ylimusiikilliseksi keuhkosyövän tai tuberkuloosin runtelemaksi taiteeksi ja mielisairaiden turkkilaisten esittämäksi No Wave techno Se Teki epäilemättä yleisönsä mieleenpainuvan vaikutelman myös monimuotoisilla live-esiintymisillään, joihin sisältyi muun muassa Kekalta toiselle jatkuva yritys kasvattaa kukkapurkissa kasvia, joka ikävä kyllä ei koskaan suostunut nousemaan katsojien silmien eteen, koska kuten paljastui, kyseessä olivat hitaasti itävät kaktuksen siemenet. Kelkkojen pyrkimys konkreettiseen taiteeseen ilmenee myös hajulaatikoista, joihin oli koottu erilaisia tuoksuja eksoottisista hedelmistä pilantuneeseen kalaan. Ja asian kuuluvan haju-sinfonian eri vaiheissa yhtiö toimitti tuulettimen avulla kulloinkin kyseisen tulevan lemun yleisön sieraimiin. Tämä uutera ahertaminen jo sinänsä herättää kunnioitusta, etenkin kun yhtyeeseen kuului ainoastaan yksi henkilö, sen musiikillinen johtaja Kake Puhuu. Kehokkojen vuonna 1993 taltioima konkreettisen musiikin levytys Rakkausrinnassa sai alkunsa puhuun kehitellessä valokuva-installaatiota, johon liittyy muun muassa hengityssuojaimaa. Kutina ja yliherkkyys on Sävälteoksen viitekehys. Rakkaus rinnassa kappaleen maailma johtaa kuulijan ajatukset helposti romantiikan ajan tuberkuloosinäkemyksiin, joissa sairaus liitettiin mielellään luoviin persoonallisuuksiin ja sen arveltiin myös voimistavan potilaan sukupuolihimoa ja kykyä. Tämä aatehistoriallinen pohja romahtaa kuitenkin, kun jämenenä, että yskältä kuulostava ääni onkin aivastus. Levytystilanteessa kävi vielä niin onnettomasti, että huolimatta keuhkojen varustautumisesta chilipippurilla yhtye sai aikaiseksi vain yhden onnistuneen aivastusoton, jota jouduttiin sitten studiotekniikkaa hyväksi käyttäen monistamaan tarvittava määrä. Keikalla aivastukset kuultiin nauhalta Solistin sestissä itse hievahtamatta paikalla. En käy kiistelemään siitä, etteivätkö suomalaisen avantkaat levytuotannon huippuja ole taiteilijaryhmä Record Singersin 70-luvulla julkaisema tyhjä levyn kuori tai hiljaisten levyjen eh, vuonna 90 julkaisema single totaalisen hiljainen levy, jota ei oltu kaiverrettu laisinkaan. Mutta Rakkaus rinnassa teoksella ei ole tässäkään seurassa mitään hävettävää, vaikka se onkin jäänyt keuhkojen sanallisia ilmaisuja sisältävän tuotannon varjoon. Se jatkaa kauniisti Emmaa ja kumppanien röyhtäilyä äänitteellään vuonna 1961 aloittamaan ja keskeyttämään äh, musiikkisarjaa Ihmisääni musiikissa. Tässä kolmen vuoden takaiselta CD-kokoelmalta Mitä otat mukaan muistoksi sivistyksestä Keuhkot ja Rakkaus rinnassa vuodelta 1993. Music. Tässä ei mitään kauhean äh, rikosta. Näin se toimii aika lailla. Äh, geografinen sijainti ei ole enää niin oleellista kuin se, että tuota, mitä tehdään ja miten tehdään. Tämä on hyvin luonnollista Ja mä itse ikkaan tässä tuota, e-mailien avullakin. Tuota, niin Dionin kanssa, hyvin pitkällä oltiin pelkästään sähköpostien puhelin varituksella. Ja, ja niin, tavattiin nyt tässä. Sitten. Se on aika tyypillistä nykyään, että hän kaltaisen musiikin edustajat siirtyy ulkomaille. Onko se ihan luonnollista kehitystä? No ehdottomasti, koska Suomessa ei ole yksinkertaisesti mitään happeningia tällä alalla. Kaikki tapahtuu muualla, joten sinne on mentävä silloin. Kaikki levyyhtiöt on ulkomailla, Tätä, mitä tapahtuu tässä kentässä. Ja tuota? vaan on. Enkä mä sitä näe sen hyvänä tai pahana. Tota, mä näen sen isopana kuvana äh, globaalisti kuin että tuota, mennään äh, tiukasti mistä kukin on. Ja, ja tää elektronimusa, tää kulttuuri, se purkaa tuota, mikä esimerkiksi rock oli, että tuota, tärkeet, mitä kieltä sä puhut, missä sä oot kotoisin. Et siihen ei enää niin paljon keskitetä ja esimerkiksi Sigmalla ei enää mitään kuvia eikä identiteettiä niinkaan vaan tuota keskitytään itse musiikkiin. Mutta kyllä mä näen sen positiivisena, että ihmiset tapaa toisiaan ja tuota on kontekstissa toisissa. Kuinka tärkeänä sä pidät sitä, että te tapaatte ihan henkilökohtaisesti, tarkoitan sitä, että Dion ja Sigman artistit on tulleet Suomeen? Erittäin tärkeänä. Ja tuota, varsinkin Dionin kanssa, kun tämä on enemmän tai vähemmän kollektiivinen toiminta Sigmalla, niin tuota, meillä on, on seuraaviksi vuosiksi tässä tuota, kujet valmiina. Ja, ja on se helpompaa kuin tuota, e-mailin ja puhelimen avulla keskustelemaan ja soviin Mitkä on sun nähdäksesi parhaat puolet siinä, että levittää ulkomaisille merkille? Niin jos Suomessa olisi levymerkki, joka tuota, Toimisi hyvin, niin silleen mitä varmaan tekisi tekisin myös heille. Ei Se ei ole on mutta se vaatii, että tuota, ikävä kyllä täällä ei ole levimerkkiä, mikä toimii. Ja täällä on niin vähän toimintaa, että tuota, jos täällä on joku levimerkki tai artisti, joka jotain saa aikaan, niin tuota, ikävä kyllä se ei täällä Suomessa tapahdu. Että tuota, markkinat on muualla ja mielenkiinto on muualla. Se on kyllä tosiasia. Mutta tuota, Toivon, että se täs tulee muuttumaan. Ja se tuleekin muuttumaan, koska tuot kyllähän tulee enemmän ja enemmän artisteja. Ei silloin väliä, onko se uusialaisesta vai Suomesta. Onko leviä helpompi levittää maailmanlaajuisesti silloin, kun ei ole suomalaisella merkillä? Jos sua ei tunneta, niin se on aivan tota, Se on aika onnenkauppaa, kuinka käy. Tota, Kyllä tuolla on verkostot, mutta jos sua ei tunneta, niin on hyvin hankalakin toimia. Ja jos on joku levy yhtä, jolla on... Se on niin paljon kanavista, mitä katso se menee. Ja... Tämä on politiikkaa. Tämä on politiikkaa. Ikävä kyllä. Tuossa edellä puhuin Sigma-merkin suomalaisartistin Vladislav Dilei. Tässä soi pamentier Albumilla on Lux Soundia. Thank <laughs> you. Mm. Mahdollisuus livenä välttää ja tuoda, tuoda esiin. Se vaan vaatii pituutta. Mä tikkaan pitkistä kappaleista, mikä antaa mahdollisuuden tuota. Sekä äh, tuotettaessa että kuunneltaessa, tuota Se vaan antaa enemmän mahdollisuuksia. Niin ei ne, eihän se mitään tuota poppia ole, eikä se myy. Mutta tuota, jotkut niitä tekee. Mutta tuota, se on vieläkin aika marginaalipuhaa. Mutta tässä elektronin puolessa se... Ehkä se vähän alkaa, tulee enemmän esille nuo pitkät. mut mä en, mä en, mun mielestä on ihan sama, onko se pitkä vai lyhyt kappale, jos on hyvä kappale. Mutta tuota... Toisaalta... Sitä pituutta ei missään nimessä pitäisi välttää. Tuota, se paljon mahdollisuuksia, mihin lyhyet kappaleet missä missään nimessä niin annan mahdollisuutta. Minkälaisella laitteistolla sä teet musiikkia mitä tulee tuota ulos, mitkä mä oon tehnyt täysin analogisella kalustolla, mutta mä oon siirtymässä myös digitaalipuoleen. Ennen mä olin kovasti analogi tuota, puolella, mutta, mutta enemmän ja enemmän menee siihen, että Nykyään se on sekä analogista että digitaalista, ja kyllä mä aika lailla on että tuota, kyllä mä kyllä aika... Aika monimuotoista teknologiaa on siinä taustalla, sekä analogia että digitaalinen. Samplejä? No mä en, kau, en, mä en muiden Mä teen omat soundit, äänisuunnittelijan pohjalta. Tuota, mä designan soundit ja tuota, teen mitä tarvitaan, että ne kuulostavat siltä miltä ne kuulostavat. Se on erittäin pitkä prosessi kyllä. Se on hankala pistää sanoiksi, sanoja joita ei ole käytössä vielä. Tuolle nimikappaleilla on jonkinlaisia sävejä dubista. Kuinka tuttua sulle on tämä jamaikalainen dub-perinne? Jamaika on hyvin syvällä sydämessä. Tuota, kyllä mä dubista olen ammentanut paljon. Tuota, nimenomaan tämä esimerkiksi 70-luvun King Tabi ja Lieberi ja näin poispäin. Siitä lähtien niin tuota, se on melkein kehittyneitä on hyvin verrannossa siihen, tuota, kuinka he käyttävät. Teknologiaa jo luvulla ja se on kyllä tuota, tällä hetkellä vielä, mä kunnioitan sitä omittaisesti enemmän kuin nykyajan tuottajia. Se on hyvin lähellä sydäntä, mutta tuota en kylläkään koe niin mitään dap vaikuttajista musaa. Et mulla on hyvin vahvat juuret jatsissa ja dabissa ja tätä kautta se heijastuu improvisaatioon ja tuota, no improvisaatio siinä on kaikkein tärkein elementti. Tässä soi kohde Vladislav Dilein albumilta "Ele" ja tähän hiljaa. Classic FM tekijä out move. Gaetecke, Gatano Parisio, Napolista ja Primatilla julkaistun Outmovepen nimi Raita. Pari kuukautta sitten mainitsin Joel Mulli haastattelun yhteydessä, että mulla Adam Weyer ja Karin Lekebus olivat punomassa juonia yhteiseksi levyksi. tässä se ruotsi ULs tuotos nyt on, Sadon siinä niminen EP, jolla... Träkkejä yhdeksään ja yhdeksään yhdessä ja erikseen tehtyinä kaikki kolme, tosin kimpasso vain tällä yhdellä.